Második fejezet 1881. Március harmadika Ott lebegett előtte. Olyan közel, hogy újra és újra hátra kellett hőkölnie, hogy messzebb kerüljön tőle. De az követte. Iszonyodott attól, hogy megérintse. Mégsem lehetett más választása, mint hogy ellökje magától. El. Vissza abba a szürkés fehér semmibe, ahonnan előbukkant. Karját azonban sem a félelem, sem a parancs nem bírt a mozgásra. Sőt, a tehetetlen erőfeszítés egy újabb kísérlete rádöbbentette. Nincs karja. Ő is ugyanolyan testetlenül lebeg, mint kínzója. Aki újra közeledett. Apró, fekete lények sokasága nyüsgött körülötte. Zümmögésükről felismerte őket, és már emlékezett arra is, hogy ezeket a legyeket sokszor szóvá tette a doktornak. Lehetetlen dolog, hogy ennyire ne törődjenek ilyesmivel egy kórházban. Azután észrevette, hogy a legyek csillogó pókhálóban vergődnek. Ez a háló tartja az arcot, és a legyek röpte lendíti hozzá egyre közelebb. Felsikoltott. Hang nem jött ki a torkán, de ugyanakkor az arcnak az a foltja is, ami az egykori szájhelyén vörös kútként rémítette, szélesebbre tágult. Hátrált és sikoltott. A folt változása megismétlődött. Azután ez a mozgás függetlenné vált hangtalan sikolyaitól, a folt terebélyesedett és szűkült. Tudta, hogy az arc mond valamit de a legyek erős zümmögésén kívül más hang nem kísérte küzdelmüket. A csillogó pókháló megfeszült. Közelebb lódította a függő arcot. A vörös folt tágult és szűkült. Ő sikoltott és hátrált. Érezte, végtelen tér van mögötte. És azt is, hogy a sikolyok, hátrálások és közeledések lánca a körbezárt örökké valóság. Mindig ez volt és marad mindent betöltő ismétlődésével. A legyek zömmögése egyszerre megszűnt. Hallotta és értette, mit énekel az arc. Napjaim aggódva töltöm, Mindenütt bűn, bosszú, gasság, és az eljövendő éveken sűrű a fátyol, és mi féltjük az életünk, mely nem ér semmit. Elöntötte a megkönnyebbülés. Ez golicin. Nem képzelte, hogy ennyire vörös lenne az arca, hiszen galicin tudomása szerint soha nem italozott úgy, mint az öreg Hovánszki. Azzal sem volt tisztában, hogy a zöld kaftán, ami annyira emlékeztetett Csezáre köntösére, megfelele a kornak és galicin hercegi méltóságának. Mégis, kétségtelenül galicin énekel. Ez a második felvonás, és ha ez így van, akkor... Itt kell lenni Márfának is. Márfa, hol van Márfa? Mely nem ér semmit. Mely nem ér semmit. Ismételte értelmetlenül Golicin. Hol van Márfa? Most ő következik. Legkedvesebb szereplője, akit úgy szeret. A csodálatos rászkolnyica. Ő tudja, csak ő, hogy kulcsa és értelme nem, nem szabad. Nem, ezerszer nem. De igen, ellenkezett vele a benne fészkelő erősebb gonosz. mondom helyetted, hiszen te is akarod. Csak mindig gyáva voltál hozzá. Nem, sikoltotta. Nem! Az eszed elment tám, s fej nélkül akarsz élni, azért fecseksz. Miért énekli ezt, Golicin? Nem ez a helye ezeknek a soroknak. Ezt még Márfa megjelenése előtt mondja Golicin, amikor várszonov jevet utasítja rendre. Miért halladunk visszafelé az operában, is? hol van Márfa? Hol? Napjaim, aggódva töltöm, kezdte újra az arc. Aha, tehát mégis tudja, mi a helyes sorrend. De ő is aggódott, miért nem látja már fát? Hiszen a színen van, már elénekelte, hogy házad úgy vár, hercegem, mint csapda, ott künna szolgák lesnek. Itt kell lennie. Itt. Itt. Márfa helyett a szolgákat pillantotta meg. Kezükben tör. Fülük a díszesen festett falra tapad, szemük mohó és kíváncsi. Ezt nem láthatja soha a néző. Ahogy a szolgák sem láthatják Márfát és Golicint. Nem tud olyan színpadot elképzelni, ahol egyszerre lehetne értelmesen bemutatni galicin dolgozó szobáját és a falon túl a szolgákat. Ha vityuska még élne, igen, ő képes lenne rá. Bizonyos, hogy megoldaná valahogy. Márfa. Végre meghallotta. Legalább a hangját. Mély volt és sűrű, mint mindig, ha Dárja Mihály Lobna elhatározta, hogy megbabonázza közönségét. Visszakapta a kezét is. ült a zongoránál. Dária Mihálylovna pedig olyan tekintettel gyűrte a hatalma alá a láthatatlan hallgatóságot, mintha mindegyikük külön-külön egy-egy golicin lenne. A felismerés egyszerre fordult örömbe és rettegésbe. Mert mégsem Dária Mihálylovna állt az angora mellett, hanem nádja az ő szájából aki ezt soha nem énekelte, törtelő Dárja Mihálylovna sűrű, mély hangja. Nem. Nem szabad? Senki nem sejtheti? Nem. A benneszékelő erősebb gonosz elégedetten katagott. Mit félsz, gyáva? Miért tagadod? Nádjá, igen. Nádjá! Ő márfa! Hiába igyekeztél titkolni még önmagad előtt is? Szereted? Mindig őt szeretted. Ezért írtad meg éppen fordítva, szörnyen rabasznak tartva magad, hogy márfa rajong Andrejért. Ezért az érdemtelen fajankóért. Nem, nem. Még hat taktus. Akkor Golicin csenget. Várszonof jevbe jön. Ha addig legyűri az erősebb gonoszt, ha nem hagyja, hogy kimondja. Szój, hadd hozzanak vizet! Zengett Dárjamiájlovna hangja. Nem mert felnézni az ongorabillentyűjéről, nehogy lássa. Sötét barna, koszorúba font haját. A kisé kiálló arc csontoktól a középen apró gödröcskévelékes, határozott, és mégis a állig álig, szívfájdító vonalban összefutó orcák szépségét. A szemöldökök enyhén felfelé tartó nyitott éveit. a tehet, és mégis szűzélyesen szigorú ajkakat. Nem. Nem a csengő megváltásként szólalt meg. A hangját mégis bántóan erősnek találta. Meg kell mondani, hogy valami kevésbé harsány csengőt keressenek. Nem szabad, hogy így belerikolcsan a jelenetbe, éppen itt, amikor sejtelmes és titokzatos pillanatok következnek. A megidézett lelkek. Hogy képzeli ezt Nikolaj Alexeyevics? Hozz vizet! Iváshoz! parancsolt a Galicin. A tér egyszerre kitágult. Látta Galicin egész dolgozó szobáját abból a sarokból, ahol ő ült a színpadon az ongora mögött. És ismét voltok a bosszangodni. Azt gondolta Nikolaj Aleksejevics, hogy Galicin hercegnek, a cárnő bizalmasának dolgozó szobája, olyan, mint a kis Jároslavec meghitt, de ide sehogy sem illő helyisége? Ezek a székek? Az asztalok. Golicén ott állt zöld kaftányában díszes faragott íróasztala mellett, és közben a kis Jároslavec egyik elnyűt székének támláját fogja. Nevetséges, nem? Felháborító. Igen. Felháborító gondatlanság ez egy olyan kiváló embertől, mint Nikolaj Aleksejevics Lukásevics. Nem gondol arra, hogy ez méltatlan hoz a tisztséghez, amit ő a Marinsky színházban hosszú évek óta betölt? És miért támaszkodik Golicin? Az igaz, hogy balsejtel meggyötrik de jó erőben van, egészséges. A csapások majd csak ezután... Váratlanul megértette az összefüggéseket. És ez olyan boldoggá tette, hogy nem érdekelte többé, miért keverte össze Nikolaj Alexejevic a színpadi bútorokat a kis Jároszlavec berendezésével? Galicinnek azért nincsen arca, mert számüzetés, pusztulás vár rá. Mindjárt ezt jósolja neki Márfa. Ha Várszonov behozza behozza ezüstedényben a vizet, Márfa a víz tükre fölé hajol, és... Várszonofje fejett, Prokopi Gerasimovics jelent meg. Kopott, de kifogástalan frakjában. Nyakkendője, mint mindig, szomorkásan lekonyulva. Ezüstálcán egyensúlyazta a vastagfalú meccet poharat. beme arany sárgán csillogott az ital. Igaz. Végtére ő is eljátszhatja a jev szerepét. Szép telt hangja van, mély bariton. De azért már nem jósolhat konyakból. És ez a meccet pohár egyáltalán nem biztos, hogy egyezik a korral. Arról nem is beszélve, hogy valahogy tapintatosan a tudomására kellene hoznia Prokopi Gerasimovicsnak, hogy ez a frak ugyan éppen a kellő tekintés sugározza, ami kétségtelenül megilleti őt, mint a kis Jároszlevec tulajdonosát, ha azonban ragaszkodik hozzá, hogy ő énekelje Várszonofjev szerepét, akkor... És akkor persze a szimpadi is el kell neki magyarázni, mert most elment Golicin és nagyja mellett, és ide a felétart. felé tart. Az ital aranysárgán tüzelt. Érezte az illatát. A kaukázos borainak minden édessége, a hegyoldalakat égető nap ereje lángol benne. Szédítő és kívánatos. Az első korty előtt már ez az illat, maga a teljesség. Prokopi Gerasimovics alig észrevehetően bólint. A tálcát nesztelenül csúsztatja a zongorára. Meghittség és megértés van ebben az utánozhatatlanul elegáns mozdulatban. Ön jól tudja, Mogyaszt Petrovics, hogy én tartom ebben a városban a legjobb konyakot. Kétszer olyan drágán hozatom, mint más, és én nem pancsolok vele, mint azok, akik csak ére vannak a becsületes vendéglősöknek. Újra bólint. Nádja felé fordul. És a kezében, milyen megkönnyebbülés, lám mégis lehet bízni Prokopi Igeraszimovicsban, széles szájú kehely ragog. Kódolattal hajol megnádja előtt, frakja bíborszínű színű omlik, eltakarva kopott sarkú fekete cipőjét is. A keyhet golicin faragott asztalának sarkára teszi. És királyi léptekkel kifelé indul. Golicin elkésett parancsa. Most menj! Még a színpadon éri. Azután szétnyílik előtte a belülről még díszesebb arany-vörös festésű deszkafal. Várszonofjev jev váligérő haja még lebben egyet a bíborköntös fölött. Majd a falak összezárulnak. Márfa fa víztükre fölé hajol, és neki újra a zongorhára kell figyelnie, nem késlekedhet. Nádja nem néz a kehelybe, ahogy a szerepe megkövetelni. Karját a magas batárja. Íme, jártek! Mint kik megfúltatok? Hegyről lehultatok? Stengernek hűs ölén szőttök sorsfájtlakat. Nádja, és a pillanat olyan gyönyörűséges volt, hogy beleborzongott. Majd megszólalt a dallam. Lassan, hangról hangra bontakozott, növekedett mint a virág. Balkeze újra és újra megszólaltatta a nagy ász hangot. Csodálatos volt, ahogyan ez az egyre gazdagabb dallam erre az ismétlődő hangra épült. És korszínká jutott az eszébe, aki azzal vádolta, hogy hosszú ideig képtelen kimászni ugyanabból a hangnemből. Hát nem érti, hogy itt éppen ez a nagyszerű. De nem szabad korszínkára gondolni. Nem jöhet ide, nem, nem, nem. Nagyja énekét nem zavarhatja meg semmi. Bár most akár jöhetne is korszinká. Nem ismerheti fel. A pókháló ezüstösen fénylő fájtla levált golicinról, gyorsan növekedett és nagyjára borult. Bolyongsz, mint koldus. Nyomorult. Dárja Mihálylovna hangjának erejét nem folytatta el az egyre sűrűsödő csillogó szövedék, ami nádja egész testét beburkolta. Csak a jobb kezét hagyta szabadon, amelyben égő zöld gyertyát tartott. A gyertya vörös lángja sercegve égette a fájtlat. Ó, a színházi emberek pontatlansága! Zöld gyertyát majd csak az utolsó felvonásban tart a kezében, Márfa. Hányszor leírta már ezt? Még mielőtt az operát megkomponálta. Ez volt az egyik legelső gondolata. Márfa, ez a legtisztább teremtmény mindannyiunk között. Kezében a zöld gyertyával a mágia felé vezeti Andrei Hovánszkijt mert az egész operának márfa az értelme és kulcsa, vagyis szitkája hercegnői rangú bolyárasszony. Aki kitört onnan fölülről, a felső termekből, a cárnő bizalmas köréből, a fullasztó hőség a töméjén és a pehelyágy miatt. Ő az, akit a raszkolnyikok márfának neveznek. Testvérükké fogadva. Mint ahogyan felülről menekült a néphez, Miset Ki herceg is, hogy boszi néven az Óhitőek bölcs vezetője legyen. A színpad imbolyogni kezdett. Goricin asztala táncolva indult az ongora felé, márfa ezüstbe burkolt alakja felemelkedett. Hiába játszotta az Asmol áriózó kíséretét, Iván hovánszki megelőzve, pedig most Golicin és Hobanski veszekedése következne, Vladimir Vasiljevic jelent meg, boszifej földet súroló éjfekete csuhájában. Fehér szakálla ugyanúgy világított, mint a lebegő márfa ezüstös ragyogása. Félbe akarta hagyni az orgonapontos kíséretet, hiszen nyilvánvaló, ha boszifej már itt van, akkor az egész veszekedő jelenetet át kell ugrania. De Vladimir Vasiljevics türelmetlenül legyintett, És ő szavak nélkül megértette, Hogy tovább kell játszania ezt a kíséretet. Vladimir Vasiljevics nem kíván ezúttal énekelni. Drága barátom, szólalt meg Vladimir Vasiljevics, Miközben méltóság teljes mozdulattal hátra a fejét, és a fehéren fénylő pompás szakál fenyegető ellendült feléje. – Drága barátom! – érces hangja súlyos volt a nehezteléstől. – Hogy az ördögbe jutott eszébe, hogy már fából hercegnőt csináljon? – az is egészen lehetetlen elképzelés, hogy boszi fej azelőtt Misetszki hercekként élt. Honnan vette ezeket a képtelenségeket? Vladimir Vasiljevics határozottan félelmetes volt. Magas, emelt jobb kezével az orgona pont hangját vezényelte. Gyorsabban, mint ahogyan a zene kívánta volna miközben ő kétségbeesetten játszotta hozzá a középszólam lefelé lépegető három hangját. De hiszen Zselyabuzsiszki is, Matvejev is említik, vitatkozott Vladimir Vasiljevicsel, és én nem tartom ezt elvetendőnek, hiszen képtelen gondolat, mennydörögte Vlagyimir Vasziljevics. Nagyon jól tudja, kedves barátom, hogy milyen nagyra tartom az ön munkásságát és tehetségét. Azt is mondtam már önnek nem egyszer, hogy a hováns csinát egészében milyen nagyra értékelem, hogy az egész mennyire gazdag, teli cselekvéssel, érdekességgel és nagyszerű motivumokkal. De ez... ez felháborodásában a szavakat kereste, szakála hattyú lendült jobbra és balra a sötét csóha előtt. Ez, ez, ez képtelenség. Nem, nem és nem. Hagyja ezt a lehetetlen ötletet. Akár ír róla akár nem. Szickája, hercegnői rangú bojárnő. Vladimir Vasiljevics megsemmisítő hangsúlyjal nevetett. Misesz herceg, hiszen akkor az operában végül kizárólag hercegek és hercegnők fognak szerepelni, hercegi családok krónikája lesz. Nincs igaza Vladimir Vasziljevics. Egyszerre erősnek érezte magát a vitához. Az én művem egyenesen az egész orosz föld végtelenségéhez szól, még ha ezek a szavak csupán egy egyszerű muzsikus szabai is. De olyan muzsikusé, aki a művészet helyes eszméért küzd. Ercegek krónikája! Vladimir Vasziljevics még gyorsabban dirigált. Ercegek krónikája! Ön megfeledkezik arról, Vladimir Vasziljevics. Most már fölényben érezte magát. Hogy annak a kornak, a zavaros időknek, ahogy Szolovjev is nevezi, egyik nagyon fontos jellegzetessége volt, hogy hogyan menekültek a néphez a nemes családok legjobbjai, lelkükben meg nem rontott ivadékai. Ezt nevezi ön bűnnek és képtelenségnek. Pedig az én feladatom a múltat megmutatni a jelenben. És ez a példa igaz is, hasznos is. Előfordul, hogy úgy érezzük, akkor is ki kell mondani valamit, ha akár karót is hegyeznek a fejünkön. Vladimir Vasiljevics megvetően kacagott. Galicin pedig megrázta a csengőt, még erősebben, még fülsértőbben, mint az előbb. De miért most? És miért ezt a csengőt? Már az előbb is figyelmeztettem Nikolai Alexejjevicet, hogy ez a csengő tönkreteszi az egész jelenetet. Pedig... Lukásevics olyan nagyszerű volt, amikor a boriszt készítettük elő. Vagy csak figyelmeztetni akartam. És ő még nem tud erről a szörnyű csengőről. Egy rossz akaróm csempészte az asztalra, Golicin keze ügyébe, hogy nevetségessé tegye az előadást. Olyan a hangja, akár egy vaslapáté, amikor a szenes vödörben kotorásznak vele. Először a vödör oldalát szólaltatja meg, azután a szén csörög engedetlenül, végül a lapát a vaskája nyitott ajtajához ütődik. Csupa-csupa rettenetes, elviselhetetlen hang. Így nem szólhat Golicin herceg arancsengője? És lám, a felismerhetetlen arcú galicin megértette, mire gondol. Bár ne értette volna. Ott a szenes vödör a kezében, a másikkal a lapátot lóbálja. Vladimir Vasiljevics pedig Golicin felé fordul, és a lapát lengését vezényli. Újra mozog, imboly a színpad. Egyre erősebben. Nem tud tovább zongorázni, meg kell kapaszkodnia a klaviatúra alsó keresztlécében különben hanyadzuhan. Újra itt a legyek zümmögése és újra közeledik hozzá iszonyatos levegéssel golicin. Halott szája, amely vörös folt csupán. Hangtalanul tátog. A szem nélküli üregek mélysége hívja. Hívja. Bele fog zuhanni. De mindennél erősebb a lapát és a szenes vödör hangja. Csörög. Kong. Visszhangzik a falakon. Újra megcsendül a vaskája is, ahogy a lapát hozzáér. Az arc olyan közel férközött már hozzá, hogy nem lát semmi mást. Újra sikolt és hátrál. De hiába az arc követi. A szemek gödrének mélységébe hullik. Nyöszörgést hallott, és női cipők kopogását, a lépések ányecskájé. Vagyis Anna jegorovna közeledik, és arra is rájött, a nyöszörgés a saját torkából jön. Amelyet még mindig görcsbe húzott a sikolyok erőfeszítése. kinyitotta a szemét. Éppen akkor, amikor Ányecska föléje hajolt, és azonnal újra be is csukta. Máskor mindig szégyelte, és éppen ezért bosszantotta, hogy a nála majd két évtizeddel fiatalabb Ányecska gyerekként bánik vele. Érintéseinek meghitt természetessége Egyszerre volt zavarba ejtő, és kívánatos. Most azonban csak az utóbbit érezte. Tovább nyöszörgött, és boldogan hagyta, hogy az ápolónő hűvös, szappan szagú tenyere végig simogassa az arcát, a homlokát. Drága Magyesz Petrovics, térjen magához, mi történt? Csilingelő szopránya éppen olyan volt, csak egy kicsit még magasabb, mint amilyennek ennek paraszia hangját képzelte. És ezt a hasonlóságot még kedvesebbé tette. A déli tájszólásnak ez a halvány íze, ami ott bujkált anyecska szavainak, mondatainak ívében. Mi történt, drága Magyesz Petrovics? A kazányi szűzanyára kérem. Muszorszkík mindig izgatta, de eddig még nem merte megkérdezni, hogy anyacska délies hangsúlyaival miért éppen ezt a szűzanyát részesíti előnyben. Ébredjen fel, és hagyja abba ezt a szörnyű szörgést. Nyissa ki a szemét galambocskám, és mondja meg anyecskának, mi bántja. A paravánokon túl, újra elkezdődött a lapát, a vödör és a kájha csengő-bongó triója. Ányecska villámló szemmel felemelkedett. – Lánya, hogy az ördögök szánkázzanak rajtad minden éjszaka! Szopránya egy egész oktávot ugrott a felháborodástól. – Te ügyetlen két bal keze semmire kellő, hát szabad ilyen pogánylármával befűteni. Még az egészséges is beteg lesz ettől az örgéstől, ha nem vigyázol, jobban kizavarlak, és megmondom a doktor úrnak, hogy köldjön vissza az ezredethez. Aki ekkora lármát tud csapni, az már régegészséges, semmi helye itt. Az aj abba maradt. Ványa még egy hümmögéssel sem merte jelezni, hogy tudomásul vette ányecska fenyegetését. Mogy ezt hallotta, ahogy ványa egyenként kézzel rakja a szén darabokat a lapátra és a lapát sem ütődött többet a kájához. Szinte látta, hogyan guggol a megfélemlített legény a kája előtt, nagy igyekezetében dülledő szemmel, még a lélegzetét is visszatartva. Galambocskám, vagy Petrovic. Petrovics? Ányecska hangja az aggódástól egészen a medzúig mélyült. No, nyissa már ki a szemét, ne ijesztgesse szegény ányecskát! Magy érezte, hogy anyecska két keze átfogja a fejét, és a melléhez húzza. Nem csak a mozdulat volt gyönyörűségesen szabályellenes, hanem anyecska keményítetlen köténye is. A vászon ropogás nélkül simult Magy arcához. Átsütött rajta anyecska rugalmas. És mégis anyásan lágy keblének melegsége. Hálás nyöszörgéssel még mélyebbre furta az arcát, és hagyta, hogy ányecska ujjai cipálva simogassák a haját. Hogy megizzad, galambocskám, és milyen kócos, milyen rendetlen! De most már nem hagyom tovább, hiába ellenkezik. Még délelőtt hozom az ollót meg a fésűt, és a szakála sem maradhat ilyen. A kazányi szűzanyára mondom, megijeszti vele az embert. A látogatók meg azt gondolják, hogy nem törődünk magával. Mogy ezt a fejét rázva, a halkan tovább nyöszörgött. Még hogy nem. Rendetlen is, hosszú is. Ányecska hangja emelkedni kezdett, miközben ujjai egyenként sorra vették mogyeszt Ez is? Ez is? Hát még ez. Ha lefelé húzom, már a gallérjáig ér itt a fülemögött. Még azt hiszik galambocskám, hogy remetének készül. Ki látott már ilyet? Mogyeszt nyöszörgése elégedett, mély sóhajba csendesült. Szorosan összezárt a mögött vöröses árnyalatú szürkeség gomolygott. A félelem, hogy valami előtűnik ebből a derengésből, éppen olyan lehetetlennek tűnt, mint az, hogy az a száj és szemek nélküli arc valóság volt az idő egy korábbi darabjában. Pedig az volt és ettől a gondolattól újra sikoltani kellett volna. Most ugyan eltűnt, elűzte anyecska és az ébredés. De visszajön. Egészen bizonyos, hogy vissza. Csak itt találhat menekvést előle, a vöröses szürke ködön túli lágy, Mindent felettető és befogadó valóságában. Itt, itt. Csak ide tartozni. Az egyetlen érdemes valósághoz. A mozdulat, ahogyan még szorosabban simult anyecska melléhez, alig volt más, mint a korábbi de a lány megérezte a különbséget. Kihúzta a derekát, és még mindig Magyest fürtjeit fogva a fény felé fordította a férfi arcát. Nyissa ki a szemét, Magyest Petrovics! Szekko, gondolta hogy Secco. Szekko. A anyecska eddigi melodikus recsitatívóját a dolce Cantabile, vagy az apaszionátó szavakkal lehetett a legjobban meghatározni. Akkor eszeko, non espressivo. Hunyorogval esett ki, alig nyitott pillái közül. Szégyelte magát. Ugyanakkor tudta, hogy igaza volt, ami az egyetlen érdemes valóságot illeti. De ezt lehetetlen anyacskának elmagyarázni. A lány arca kipirult. A szeme különös kutatófénnyel nézte Magyestet. Ön beteg, Magyest Petrovics! Zavarában úgy megrázta a fejét, hogy néhány sötét szürke fűrt kiszabadult a szoros főkötő alól, és ettől még zavartabb lett. Ön beteg, Magyest Petrovics! Ismételten nyomatékkal. De hála a kazányi szűzanyának már nem annyira, mint gondoltam! Folytatni akarta, azután eszébe jutott a kályha előtt kuporgóványa. Az önkorában minden esetre kezdte egészen más hangon. Mit jelent az, hogy az én koromban? Mogy ezt már teljesen kimerte nyitni a szemét. A szidás, jól tudta, ványa jelenléte miatt nem folytatódhat. Bátornak és fiatalnak érezte magát. Mit jelent az, hogy az én koromban? Két hét múlva leszek 42 éves. Úgy gondolja, hogy már öregember vagyok? Ányácska határozott, erős keze, ellenállhatatlan gyengétséggel fektette vissza Magyest vonakodó fejét az öléből a párnára. Zavara már elmúlt, de a szeme továbbra is csillogott. Magyest gyönyörűnek látta. – Nem, nem az Magyest Petrovics – és kívánom, hogy még egészségesebben ebben köszönthessem a születésnapján, de éppen ezért még ma délelőtt hajat vágunk. Ilyen rendetlen hajjal nem fogadhatja majd a születésnapi látogatókat. Ahogy végez a reggelivel, már hozom is az ollót. Az egyetlen lehetséges kifogás eszébe juttatta Mogyesznak mindazt, ami a tegnapi délelőttöt követte, egészen az előbbi állomig. Nem lehet, morogta komoran. A szeme elszakadt anyecska arcáról, és végigfutott a paravánok tetején, egészen addig a pontig, amit tegnap a fotelből nézett. Anyecskát ez az ellenkezés visszasegítette saját elemébe, és ezzel együtt panaszja dallamosságába. Már miért ne lehetne? Ki meri megtiltani nekem, hogy a rám bízott betegeket rendesen ellássam? Megmondom a doktor úrnak, és meglátjam, hogy ez Petrovics, hogy ő is majd... Nem lehet, rázta a fejét Muszorszki. Újra a lányt nézte. A szemében annyi szomorúsággal, hogy anyecska elbátortalanodott. De hát mi bántja? Kibántotta drága Mogyaszt Petrovics? Olyan szörnyűségesen nyaszörgött álmában, most meg úgy néz rám, mint akit meggyötörtek. Mogyaszt nagyot sóhajtott. Nem gyötört meg senki, anyecsk. Csak, csak portrét ülök. Látta a lány tekintetében az értetlenséget, és magyarázni kezdett. Tegnap itt járt egy nagy festő, a barátom, Ilja Jefimovics repin. Úgy emlegetik, hogy az első rossz festő. Nagy művész, és lefest engem. Ányacska növekvő ámulattal nézte, azután összecsapta a kezét. De hát éppen ezért kell hozni a haját meg a szakállát. Nem lehet, hogy ilyen torzomborznak fesse magát? Mogy ezt nem remélte, hogy anyecska megérti. Mégis megpróbálta elmagyarázni. Már hozzá kezdett, és tönkre tenné az egész tegnapi munkáját, ha ma más lenne a hajam meg a szakállam. Miért tenné tönkre? vitatta ányácska. Annak csak örülhet Ilya Jefimovics, hogy szebb megfestheti magát? Mert már kezdte ezt, Azután gyorsan összecsukta a száját. Majdnem elárultam, gondolta. Vigyázni kell. Eddig sikerült ellenállni a doktor és Jeke Ivanovna faggatásának. Ha most kifecsegem anyecskának, ő elmondja nekik. És akkor... A paravánokon túli világból óvatos neszezés jelezte, hogy ványa becsukta a kájhaajtót, és Lábújhegyen igyekszik kifelé a korteremből. Anyecska ványa távozó lépteire figyelt, azután átmenet nélkül magyesznek szegezte a kérdést. Hol az a kép? Ott. Ö, ott valahol. ezt mozdulata szándékosan bizonytalan volt, az emlékezés pedig újra összeszorította a szívét. Élián legalábbis azt mondta, hogy oda tette. Nem akarta, hogy anyecska lássa a képet. Igaza volt Éljának. Senkinek sem szabad megnéznie. Olyannak látnák, mint amilyennek ő. Az pedig ezerszer rosszabb, mint ha mesztelenül sétálna előttük. Ányecska felpattant, és a jobb kettes felé indult. Ne, ne! Kiáltott utána könyörögve muszorsz ki. jöjjön vissza! a dallamossága azonban már a paravánok mögül vigasztalta. Mindjárt, Mogyaszt Petrovics, ne türelmetlenkedjen galambocskám! Ne, nem, nem szabad. szabad! A rémülettől elcsuklott a hangja. Élje, szigorúan megtiltottam mindenkinek! Jöjjön vissza! Ányecska nem válaszolt. Mogyaszt hiába fülelt, a lépéseit sem hallotta. Újra kétségbe esetten kiabált. Ányecska! Mit csinál? Miért hallgat? Jöjjön vissza! A lélegzete elakadt. A rémületnek az a hulláma, ami az álomban a sikoltásig üzte, újra itt volt. Mindjárt elborítja. Ányecska! A lány megjelent az átjáróban. Az arcán csalódás látszott. Olyan, mint egy rossz gyerek, Magyasz Petrovics. Hát egy pillanatra sem hagyhatom egyedül. Nem akartam, hogy... Azonnal helyesbített. Vagyis... Élje, Jefimovics nem akarja, hogy bárki is lássa. Anyácska lekicsénylően elhúzta a száját. Én csak egy egyszerű buta teremtés vagyok, nem értek az ilyen komoly dolgokhoz, de abban igaza van ennek az Ilja Jefimovicsnak, hogy nem akarja ezt a képet senkinek megmutatni. Mogyes szíve a torkába ugrott. Miért? Akarta kinyögni, de nem sikerült. Illetve nem is miért. Ez maga a bizonyosság. Ányácska is olyannak látja. Azonnal rájött. Egy vörös tojás. Mellette fehér meg fekete foltok. A vörös tojásban meg sötétebb foltok. A mutatványosok festik ki így magukat, akik a vásárban, a bódékban püfölik egymást, és közben énekelnek. De ányácska... A lány az ágyhoz lépett, és átbújtatta két karját Muszorszki hóna alatt. Jöjjön, galambocskám, segítsen nekem! Ne hagyja így el magát! Jöjjön fel a párnákat, majd a hátához igazítom. Nem lehet, hogy ilyen rendetlenül várja a doktor urat? Torkát végre elengedte a kínzó görcs. Nagyot sóhajtott. Ha maga mondja, hogy Petrovics, biztosan úgy is van, hogy nagy festő ez az élje, Jefimovics. De hát ez nem kép! Én nem hagynám, hogy valaki ilyen csúfot én belőlem. A köntösének a színét jól eltalálta, ez igaz. Bár a gallér nincsen sehol, de a többi... Magyestből kitört a nevetés. Úgy rászta, hogy oldalt billent a párnákon. Ányecska hangja sértetten szállt a medzó felé. Nem szép magától, Magyest Petrovics, hogy így kinevet engem. Akármit is mond, az a kép csúnya. Drága. Drága Anyacska. Mogy ezt végre megtalálta a hangját. Ez még csak vázlat. Mondtam már, hogy ma délelőtt újra jön Ilja és tovább festi, és még holnap is, azután is. Hiszen éppen ezért nem lehet megnyírni a hajam meg a szakállam. Miután a lepedőt mind a négy sarkánál egyenesre húzta, és a takarót az ágy végénél is eligazította, anyecska bíráló szemmel nézett végig az ágyon, Mogyaszt Petrovicson. Attól a képtől ugyan megnyírhatnám, legalább észbe kapna az a nagy festő. Elszégyelné magát, hogy nem szabad ilyet csinálni egy ilyen kedves, jó emberrel, mint maga Mogyaszt Petrovics. Értse már meg, drága anyecska, hogy még nincs készen. Értem én, nem vagyok olyan ostoba, ahogyan képzeli. Elhallgatott, megrázta a fejét. Látott már festőt, amikor éppen festett egy képet? Kérdeztem, hogy ezt. Anyecska megint csak a fejét rázta. Amikor maga anyecska, vagy a varrónő. nő... Próbálkozott magyeszt. Egy szoknyát, egy ruhát csinál. Abból a sok-sok szép szabdal darabból sem látszik, hogy milyen lesz a ruha. Ányecska haragosan toppantott. De látszik! Látszik! A rosszból sohasem lehet jó. És aki rosszat fest magáról, magyeszt Petrovics, az csak rossz ember lehet. De én itt maradok és vigyázok magára. Magy ezt hiába magyarázta, hogy Illia a legjobb barátja, és hogy milyen régen ismerik egymást, hogy eddig csupa-csupa gyönyörű képet festett. Érveire Anyecska egy szóval sem válaszolt. Egy idő után hogy ezt is elhallgatott. Figyelte Anyecska ringó, szép járását, derekának hajladozását. A lány mozgásának tökéletessége mindig elbűvölte. Mintha hosszú éveken át tanulta volna a színpadi mozgást, gondolta, hogy ezt. Sőt, még annál is szebb. Mert tanulva soha nem lehet eljutni a természetességnek ehhez a harmóniájához. De hogyan lehet akkor? hogy ennyire nem érti meg élje munkáját, pedig anyecska nem buta. Lassan felderenged benne a sejtelem, hogy valami összefüggés lehet anyecska ösztönös idegenkedése és az ő rettenetes felfedezése között. de gyorsan igyekezett másra gondolni. Ostobaság. Nincs semmiféle összefüggés. És az is ostobaság, ami tegnap óta gyöteri. Nem egyéb butaképzelgésnél. Süt a nap. Tavasz van. És meggyógyul elgyógyulni. Várja a hovácscsina és a szorocsinci hangszerelése. Pihenni. Erőd gyűjteni. És azután újra dolgozni. Most tízig számol, és fel kell. Egészen természetesen. Könnyedén. Hogy meglepődik majd, ányacska? Egy Kettő. Három. Négy. Élját már a karosszékben ülve várja, és ha Éljá ezen csodálkozik, öt. Hat. Kedves szerénységgel elárulja, hogy egyedül, egészen egyedül ment el odáig. Hét. Nyolc. Most, most összeszedni minden erőt. Akarni kell, merni kell. Kilenc és tíz. Ányecska a távolabbi ablak függönyét húzta széjjel, amikor a háta mögött a zuhanást hallotta. Ó, szőzanyám! Kiáltottam, miközben az ágy felé szaladt. Mit művelt már megint? Mire Mogyesthoz ért, az már két karjára támaszkodva fölemelkedett a padlóról. A szidást elkerülni vágyó gyermek mosolyával nézett anyecskára. Semmi, semmi, ziálta. Csak megszerettem volna mutatni, hogy már egészen erős vagyok. Fel akartam kelni. Sikerült is volna... Éppen az volt a baj, hogy túl nagy lendülettel kezdtem hozzá. Ányecska nem tudott dönteni az aggodalom és a neheztelés között. Sikerült volna, sikerült volna. Rossz, engedetlen, mint egy komisz gyerek. Mit mondok most a doktor úrnak, hogy itt voltam a szobában és mégsem tudtam vigyázni magára? Fiatal testének minden izma megfeszült, ahogy vissza akarta emelni az ágyra a magával tehetetlen Muszorszkét. Segítsen már, Magyesz Petrovics! Kapaszkodjon a nyakamba! Nem akarok szólni senkinek! A hangja az erőködéstől elfulladt. Ilyen szégyen! Ha megtudja, Jeketjerina Ivanovna, nem lesz maradásom előtte! A lábával segítsen, Magyesz Petrovics! Próbáljon legalább az egyik lábával föltérdelni. Együtt zuhantak az ágyra. Feje újra ányecska keblére nyomódott. De Magyest, most csak arra jeges rémületre tudott gondolni, ami esése közben öntötte el. Béna. A lába nem engedelmeskedik. Jobb lenne meghalni. Mit ér így élni? Leunt szem előtt újra megjelent az arc. És kénytelen volt vele énekelni. Mely nem ér semmit. Dünnyögte alig érthetően mely nem ér semmit. Ha nem nyitja ki a szemét, újra kezdődik az egész szörnyűség. Jobb volna meghalni, de ha a halálhoz az út ezen keresztül vezet, akkor ereje utolsó morzsájával is az élethez kell ragaszkodnia mert ez elviselhetetlen. Anyecska az erőfeszítéstől zihálva állt az ágy mellett. Főkötője a padlón hevert. Majdnem sírt kétségbelsésében. Isten, Istenem, miért érdemlem ezt? Jó vagyok hozzá, szeretem, a gondolatát is lesem, ő meg bajt bajra hoz leesik az ágyról utána, meg énekel. Olyan gyönyörű volt, hogy magyeszt is könnyeket érzett a szemében. Mely nem ér semmit, suttogtam a kacsul. nem ér semmit. Ányecska könnyörögni kezdett. Hagyja már a bagalambocskám, Térjen észre, és viselkedjen rendesen. Rögtön jön a doktor úr, és mit mondok neki, ha így talál bennünket? Dós sötét szőke haját sietve gyűrte a padlóról felkapott főkötő alá. Kirángatta a pokrócot magyasztalól, eligazította a párnákat. Magyázt hantalan suttogással még mindig galicén szavait ismételgette. Mindennek az az átkozott kép az oka, mondta panaszos Elsimította a pokrócot muszaszki lábám, azután hátra lépett, hogy még egyszer megnézze, minden rendben van-e. Hiába mond akármit is, Magyar Petrovics, tegnap előtt, amikor utoljára itt voltam, maga nem így viselkedett. Az ajtónyitás hangját határozott lépések koppanása követte. Mind a ketten jól ismerték ezeket a lépteket. Kanyecska még messzebb húzódott az ágytól. Muszorszki pedig a takaró felett összekulcsolta a kezét. Jó reggelt, magyar Petrovics! Jó reggelt, Anna Jagorovna!